دا دویم قید ذکر کي او دویم فصل په تاریخ د کتاب الله کې اولنې په ذکر کو المنزل علی الرسول دا غوځاهته کو اوس دویم ذکر کې المکتوب فی المصاحف ظاهر کې المکتوب منګه چې کتابت په جنو منګلیک من کتابت ته توایو لیکلو ته توایو کاف کتابا اصل کی جمع ته وی لیکي کتاب مجموع مجموعو ده خو دي لیکي د ټي کس شي راجم شي ردي وزنادي کتابت ته کتابت وې نو مونږه کی کتابت پیژنو نو مونږه یې لیک ته توایو څه ته او حالان کې لیکل خو نقوش شي د کله خصوصي نو کول شي او نو کول څه مقصود نه ني لفظ سو معنا شوه د هغې کلکېږي نه او قران خونوم نه نه زموږه معنا دي دا نقش خو 파غې دلالت کوي 파غې څه کوي دلالت کوي ملاجون وایي چې دلت یادو ولرا دلته مکتوب ته لیکلشي په معنا نه ني دلته کتابت په معنا د اثبات ته او مکتوب په معنی د مثبت ته مکتوب په چا دی مثبت ته چې هغه ثابت کړي شوه او ثابت اوسو دا لفظ حقیقتا ثابت دی ځکه نقش په دلالت کوي کنه او معنا چې کوم دا هغه حکم او تقدیرن صدا ثابت اده طبعا ثابت اده بیا ور په سیل لفظ دالمصاحف المصاحب جمع د مصحف تا مصحف چه ده یو مطلع کے پانو تبیلے کی کالیف لام جن سی شی نو چې په پانے نوچه پا پانو کے مصبت تے پانو کے سده مصبت تے نو کے مصبت کته وا چې نور سيزونه دي نو مونږ چې مخي قيد لګول له منزل على رسول کته وا چې د قران په پاڼو کې ام نور سيزونه راغلي دي فاذا نار کوو دا خبري مبري چې په کیسګړي لیکلي یا په کیسه جوړه توخېب چې لیکلي ورپسې مونږه المنقول عن هنق المتواترا بلا خبره پوسوي يال ا لف لام بده صراحه دي دي ماondersปده سرى مصحب دا قورے ساباو دی مصحب دی چالی مصاحب یعنی مصحب داقوران مورد دی چهد پانو داقوران کیلی پلشیوی دی پانو دو قران که المصحب چه قران کیلی پلشیوی دی مصبت تی آغر چه کمدنو پا پانو داقوران که چهد پانو داقوران که چلی کلی دینا اغو متواتر دی اخبار احاد یونیم قیرت چراغل از لگر قیرت من دے منی م داکر عبد ابن مصعب ابن عباس سیداسی اس قرتونه جسو شوی راغلی نو هغه کوم دونو په دی صفولو کې لیکل شوی نوی هغه په حدیثونو کې شوی راغلی نبي اور پسې المنقول عن نقل المتواترن ذروته چې د المصاحف نوالی مصحف د قران بیا المنقول عن نقل المتواترن ذروته نيشته ملاجهون چې کوم داغي وجه ذکر کوي چې نو دی چې کمنونو ال منقول انه نقلا متواترا دا سسري بما علم زمندن دا ياري او فائدې ته پر راول لښوې او صرف ملاجهون خپل منطق کار کوي او لږ وای شياسي ستداو چې قران سره وي وی. فتوای المكتوب في دا تاریخ کراږي ال مكتوب فل فتوای ما اصحاب ستوای چې ما کوتیبه فيه القران ما کوتیبه فل القران القران ستوای ما صاحب ما صاحب ستوای په تاریخ کې ما صفراو د ما په تاریخ کې القران راغی را. نو دا خدا دی څه شه او استا زکور کم ځای دی یي سوري غرت مخامق یي غر کم ځای دی یي زمون کورته مخامق دوڑا کم جائی دیو یو بلتا مخاما تاز چود تحریف المجھولی بھی المجھول وای قرآن لا منگ پی جنونا او سسکو تحریف کو قرآن په تحریف کراؤ غیل مکتوبو پل قرآن لا مجھول لے استدال مکتوب فرمسائف سے تحریف کے چھا ما سب سا دے ما کتبہ پی قرآن آگر ہے چھا ما سب کی ما سب آگر ہے چھا قرآن دا خداور دے ولای ژوند وای چې تاسو ته د نورو سبقوم نظر جنو قوته بدلی چې ته دومره نه پیژنې دومره دا ما سب چې دې تاسو چې څوک چې قران سره ته وای توه تواله مکتوب فل چې ته وای ما صحاب سره ته وای واستا پرې شټه بونو ام بغیرتا دلا تاسو ته روس ما سبنه زکر پاس نسبه ما به دوربنه راځي د دور یو طریقه دار د خلاصې د خبر باندې پوسو اندام له ژوند د طریقته اوسه خو دلہ چې دل دام نورځینه د مدرسې کې څه نهسته چې د ما 70 صوري نه پیژني وي د ما صف حاجت تعریف تاس نشته بالکل واضحه ده بالکل څه دي قضې سره مکتوب فی المصائب تو قرآن مجید ذنی آیاتونې چې هغه منسوخ شې ویری خو حدیثو کې هغه راغلي وی اغه ایتونې به په حدیثو کې دا غلیلی دا کدرجه مغاयात شو یا یوبلهاتې سورته آل عمران کې د شهیدانو دی ذکر راځي هغه اول چې کمنو دوا د واچ ونده او په قران مجته چې الله زمونږه خبر زمونږ دی وروڼه تورې سو چې ډېر پریشان دي چې ریب ځوان ځوانای کې څه شو موږ شو او یې څو نړۍ دل او د دې تورې سو چې موږ ور ډېر په مزو کیو دا خبره دا په حدیثو دا په قران کې وا هي سيده بیا منسوخ لا قتلو فی سبیل اللہ پاتشو، شو الله تعل سبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات او غنور تنسوشو ا منسوخ شو ناقص په حدیثو کې شته په تفسیرو نو کې نکللې ولکه په قران کې نشته فالمکتوبو په المصاحف اغه اغینه احتراز شو اغه منسوخو تلاوت ایتونو نه ني اغه باندې اوس موږ کوس پی سڑے مونس کینو مونس پی نکی خبر آبانی پوشی منسوخ و دا مطلب دی منسوخ و تلاوت چی البته پی البتا حکم بیام شتے لیکن در جم حکم اسم شتے صفت ان دویم دا دو قرآن ومان المکتوب المصبت لیان المکتوب فی لحقیقت ون نقوش دون اللفظ والمانا وینما هو مصبتان في المصاحب لا اللفظ ومانا په مصاحب کې مثبت کی وال و مبتتون حقی ختن والماه مثبت تقدرن والله موفل مصف لجننس او لامپ مصاحفو کې د جنس د پااره دی والله زور تعامیم ولی غیر او زه نوور کې چې کمو تعمیم ددي د غیری خورران لل قید اخیر یخې جوو ځکه کوا چې چې لکه تا لفلان د چا دپاره وتل جنسپار چې پاارو کې لیک پانو کې خوړ هم سکه دی لکه شو دی. ملاجون را روان المرقومه متواثرا ترس کیږي غیر دو قران به دسی شي اوزي حواتي انا مخینه وایولې المنزل على الرسول سره واغیتہ د جوړټی کرنا ده ملاجون په اړه وایولل نو په دې کې اته ریښته هلکو پونس وی المنزل على الرسول قید ده نه غیر قران کومه یستله ده کنه بیا به څنګه غیر قران را دن نه کای المکتوب بالمصاحف اوغه ده چل منزل رسول له کنا ولا يذرو طميم الغير القران خود له مس خوان بر کی چی پیدای وای لانا القيده الاخيره يخرجه او العهد يا الافلام اهديدي والمعهود هو مصائف القرائي السبعه اغه صاحب دو قرائي سبعودي خاص واي بلانكيت رینو سبعاشر قاری دي څه ما وې چې خدای دا ول قاری تیر څنګه دې لکه سبا شره کړه لکه دا سبا لکه ول لس قاری سی و نو بیا مې سپوښو کو نو را ته وې چې سبا وکړه تونه دي مشهور او اشاره درې وسر نور دي هغه غیرې سي مشهور دي چې چاتس چې کمنه غوکړي صحیح ده کنه دا سبا دې قوا شره نه دي او چې تاسو سره غنور کړې تونه مو کړي هغه درې وسر نور زکړي نو دا سبا شره چو او میں سبا کردی دی او میں سکڑی دی آشارین دو کورسی کردی یو کورسې دی سباو کردی دی او بول کورسی دی آشاراو کردی دی والمصائف و قاریان لکسم چی دی فقیسوی مامان دی سالور کنا تشیدی سالوری مامان دی د شانتی دی قرآت وی مامان دی منگا دی قاری حفظ فقیرت نمازا باندی یوں زمنگ دا قرآن مجید چی دیکلے دی دادا حفظ پا باننے. حفظ دا زه قاری حفص په مذهب باندې حفص چې د امام ابو حنیفه درس سبق ملګریو امام حفص چې د امام ابو حنیفه سبق سو ملګریو لکه تاسو کوس فرص کتبویان ملګری انسان نه ذهن په یو تراپی ور سره بي سوق چې کمندونو په نحوه کې ترقی او کې ناغه شي ناغه شي سوق په فقہ کې ترقی او کې فقہ کناټور شي سوق چې کمندونو هغه په تجوید کې ترقی کې ناغه متکبر شي بیاد چپریه په سر بانا چوری خبر بانی پوش شوی که نا در ارچاق پل کاری نو حفظ او نو مان دوار سبا قیام دوار سو امام سه فقه طرف تشوکو امام در اغد فقه امام سو شو او گرزید در حفظ قرد طرف تشوکو حفظ قرد کسو شو امام امام حفظ خبر قرآن مجید پا حاشو باندی بلی دیلی چه تا در حفظ پی زاپن زاپن آئی که لیکلی در صورت روم که لیکلی در صورت داغه که لیکلی در عین در حفظ و عین در پلان که او رو که پیسی روز روزی خدای بانده کبل روزی بلاست که پیسی آنو در حفظ در قیرتون و میرتونی شو سوز آینو که ولیت علا توب که لیکلی در حفظ پشمیر بانده د دې چې کندن علامه اول نو قران نه سبته دا غاړي چې شمار نه بل امساني نه قران سره نه سبته دا سده حفس لیکلي یاغد دا زمونږ امام نه او هوه مساهف القرء السبا بین بين الناس هغه خلکو مې اس دا جواب ویتا تا چتا ته وای چې قران مجيد کمي نه چتا مکتوب فل مساهف ما سب کمي نه په وته بیا چې قران دګري کلي ملاجونه خل دې ماته شو هو متعارف بين الناس وې دخلکو مشہور دین لهه تاوی لای او ررف ررف ډیر ضرورت نشته چې دې رسو کړی شي تعریف کړی شي بوته له وی ساله دوران درځه په قالو هو چې جواب کې دا ویل شي چې څوک چې ما حفظ سده وایي چې ما کوتی بفي القران نو حتى يلزم الدور سوه لازم شي دور ولازم شي د دقیق پيدا ذکر کوي او اعتراض کول شي په دقیق سره اما آم نسخه تلاوته داغه نشته چې دې تلاوت منسوخ شوی ده خو وکمنه ده منسوخ لا کذا قل بار تعالی شو الشیخ و شیخ تو اجازه نهیا فرجمهما نکالم من الله والله عز وجل حکیم تلاوت منسوخه مطلب دار چمون سپینه کیږي من سپینه کیږي وان قرات ابی او ده قرات ابی رضی الله تعالی او و نهوی قرات عبد الله ابن مسعود سو مما لا اغنا لم یكتب بالمصاحف السبعہ چرا بده و مصحفونو کیدل شوی ندی الا من کول عنه نقلن متواترا بلا شبهه دا بلکی در اوڑی. چه هل من کولو انو نقلن متوا تیرن. هل من کولو انو که متوا تیرن. دا متوا تیر قیرتو نا چه نبی علیہ السلام نا دور صحابو نقل کری دی چه دا اغی اجتماع پا دا روغوبان اقل جائز نگل. قرآن مجید تاچه کم زمونگ مخی تاپروت تیم صحفون دی وو نو دا دومره صحابو نقل کړی دی نبی علیہ الصلاتو والسلام نو واړه چې دا چې کوم نر دي چې ما په دروغه محال نن نقل مو ها یو نیم خیرت راغله دي دکې عبد الله ابن مسعود ویل دي چې ثلاثه ایام متتابعات او ثلاثه ویل دي متتابعات ویل دي دا شنوور دي خیرت د ابي رضي الله تعالی نو شو خیرت دا عبد الله ابن مسعود شو یو زاینیم یو عادت تیم کې تو فکر یو شانتی بل شانتی ده که وا من کل ما سالتمو کیو قرت و اتاکم من کل ما سالتمو و, و اتاکم من کل ما سالتمو معنا فيه ده برابر باندې فوشي درکړه یتا سره هر یو سیس چې تاسو د الله نه نو هر رسیږي درکړه یتا واست دا نه غوښتنه د ام یو معنا یو بدل شي معنا څه بدل شي دا ستو ځای نه کیه اگر یو نیم صحابي نه سوي نقلوي هغه تا اخبار احاد وي اده حديث په حکم کیدي اچھا په حکم کیدي ناغهد قران مجيد د تفسير په حکم کیدي یو تفسير کوي او پاغي مرز نه کیږي پاغي باندې اخبار احاد دي دا وګيره تجديد نه پدې ته پټولو باندې سكيږي ممکن شوي او کاي په نه زمن په علاقو کې په پینکه ہے عوام بچو نه کیږي دې بچي دا د خپل قران راولو زمونږه बाळा کې قاری سی وو الله دې خصاتې چې ژوندې به کمړوي افغانې ناغا مونږه تمخې جو نو مونږ کیږي کمندنو سورته زه ها ویله په اغه رز وکغه په نامک منډای کې چې کمندنو دا سبا شرک اورس کو نو ماس په جین والته ټول سره وکلاست تاسو زه راغې نو مس کے معصتن صورت زحا ویل نو وذو حی ول ما ود کربک و ما کا قلے دا ویل تیسنگا سلام جربس نو زمنگ مشور استادو بالا شیخ الحدیث و نائب شیخ الحدیث مورنا فضل الہی سے وہ سب تابات کی شیخ الحدیث سے مدرسہ کی ماغا ما کو ستانے نو هغه سے کم نو مس کے وہ پاو شیخ سب نو او توی قاری سے برابر اوس کوش قاری سے برابر اوس کوش کو قاری سے مستمخشو ودا مول تبارکو نمونځو کو ابراہیم قاری سے نومیوار اوس را رستو او هغه ساره اولي سال خو ساره چې دا خو ما چې قیرت مشهور وای لهو د چې کمنونو نو دا چې چ مونږ خلاصو ابراهيم فارس به غوساره چې دا ولې چې کوم نن تاسو د مونږ کو دوبره مولسه په سړي سيد زلن خپل قرتونل دګه کوم موږ دوبره کو نور نخریم کو پرداو مسلو بازه قاری سر نو کوم قاری جاهلي زذول کارا مولسه په نه پاران دغه شو به از موږ وجي تا مونږ کو ټیک تا کلاګه او د خدای بانديګانو دا خدلته عوام راضي مزلا خلق راشي تبسوه به چې دغه لکه خلق به سوچ دا قران مجید بل شانته راوړو دینه خلق بځنه کی او خلق نه بل شانته مطلب وری دا غوام نه نه پویږي دا د طلباو په مجلس کې د قرأو په مجلس کې خلقو کی او دا چې کمندونه دا سیام نه کیږي او طلبه کم دي وي دا چې کمندونه وي په پا خپاتو ته نشته سبب یو کال به دته رکل ټوله له مني کړي بیا یو شانته وي کله بل شانته وي په چې شان قران بیا بی کې <laughs> بابا الله دې بخیر مراد بابا خادم بابا نو قرص موسمو خشونه هغه دا وې قول الله واحدن الله و صمد وې کان احد لن الله و صمد چې موسلاست بابا و ته جاتا غلط وېلې امي بابا دې جاتا غلط وېلې هغه ته وېره غلط نه ده داده په دې کې بمات ته نون خای احد لن و صمد کې په تمات دې ده کې څه خای نون خای هغه شیخ صاحب دا ویچر قاری صاحب دا شیوه یو بابا دا شیوه یی ښه دا شیخ صاحب مراد تاګا ته د خوږه وسمس شوه دی دا ځای له څخه دی وسو چې دي کنه نو خائنون کوم دی راځه ما مې نه خو یاده تلګې صیفتهن صالح ذن القران ال منقول عن عن الرسول عليه السلام نقلا متواترا بلا شبهه فی نقله بلا شبهه في نقله شک او شبهه په نقل لری کی واه تر ذبی قوله احتراض او که په دقول سره چې متواترن دی داغ سنه چې نقلکی شوی په طرقې د هادو لکه قرت د وب شو في قضا رمزان فید من ایاممن اخر متتابعات غضا د رمزاران کې دوی مسیپار ک نه د راغلی په کې چې رمځان قضا را وړینو پله پسې به کوې لاړی لکه درې روجې سړی خوړلی مې روې پارله پسې به سکې وان معنو قلبې طری کې شورتې کاقیهنی مسوود لکه خبرې مشهور راغلی د متوار مشهور جو فقطو ایمانهما فقطو ایدیو همارا غلی دیکھنا فقطو ایمانهما داکھر بزیارا غلی خیل آستے سکا کرتا و فی کفارت الیمین فسیام و صلاح سیام قوله بلا شبحتن بس.